Andalu sami Andalu sami Andalu sami Andalu sami Rasulim Mohamede sallallahu alaihi wa sallam ima abad. Znači, došli do 288. 288. meseli. Prije toga smo navodili šta je mustehad da se radi prilikom učenja, odnosno slušanja je za Ana. To je zadnje što smo radili, da se prouči, znači da se dosa, donese salavat, proučena poznata da ova Allahumma rabbehadi davati tame. E, i da se prati moezenu, čemu se prati da se prouči Eshhadan Laila i Laila e, i znači ta doba četvrta, četvrta, stvar stvari koje su spomenule, ovde ni spominje jedna od te četiri stvari. Spomenite ovaj hadis koji je daif, a to je da prilikom razgovaranja kad primeti kada kamati sada se kaže aqamah aqamah Allahu wa daamatu wa islabha dasho sam hadis dobro mesela kaže ya se ne odbija između datana i ikameta znači mustahabe i može za nake da se uči dova bez obzira što se zam pušta preko CD-a, preko kasijeta, ne uči se naglas znači u to vrijeme da se havd se dovi. Slijedeće se spominje to kaže uh, 289. je wa yaqulu 'inda dhanil magribi ma 'anhu Allahumma inna hada hatha iqbalu layliki i tako dalje do krađa da ne spominjem. Kaže uh, treba reći propisano reči e pribli učenja za za akşam ovo spomenuta do ovog glavnog od ova došao sa hadisu tako da oni potvrđeno ne treba jediti. <clears throat> Osim postavovali oni još nekako kažu da se, da, da se može rad po slabom hadisu. 1290 tog, vel lima ruvi anhu anhu qala man adana fa kaže bolje da Da prouči kamet, onaj koju proučuje ezan, zbog kaže, hadisa, ruvije, znači u imanjima slabosti, a odnosno ispravno da je slab hadis. Ko prouči ezan, on uči i kamet, tako došlo u tekstu hadisa, hadis je slab. Znači ispravno da da se ne radi po njemu i zbog slabosti. Sljedeće, 291. Fejn eqame gajrul muedin fela be' sebihi, kaže, ako proučin i kamet neko drugi mimo muedina, kaže, nema smjetno u tobe zbog... Bog riječi poslanika, salam, salam, adullahi bin Zaydu, elqihi uh, al ala bilal, aj ezan, znači, uh, renesi ezan bilalu, kako se uči, ova kaže, vaqim ente, a tipu uči kamet. Hadis također, takođe slab. Tako da, znači, ne je potrebno da spomnio ovaj, ovaj propis, jedan i pretudni ovaj sad, jer su oba hadisa slaba. Ovo zaredilo, baš slabih hadisa, jedan, dva, tri, četiri, والو uh, ارفاصه بين الاذان والقامهتي uh, بجلسه لما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال وجعل بين اذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ العاقل من, uh, من أكله الحديث كاجي da se pravi vremenski uh, uh, period da se napravi između zana i kameta uh, kaže koliko je dovoljno uh, koliko dovoljno ovaj uh, bi جلسة po jedno sjedinje kaže zbog hadisa u kojem je došlo napravi između ezana i kameta period kaže ma jefergu akl mu nekako koliko je dovoljno da završi onaj koji jede sa hranu da se da se nahrani. Međutim ovaj hadis je slab i on je slaba pa, pa rad po njemu nije znači ne, mož, ne oslanja se na vjerodosan hadis. Uglavno znači uopće poznata stvar da treba da između ezana i kameta da bude određen period. Neki učenjaci fati da je to dovoljno, koliko je dovoljno da osoba ode u WC i da može uzeti abdest. Uh, WC, znači koliko je potrebno da se obavi velika ali mala nužda i da se poslije toga uzme abdest da taj period treba biti između Ezana i Kameta. A u stvari, u to ulazi i onaj period, znači ona koja je na vrijeme da, da, klanja, da klanja na filu prije, prije, prije i Kameta. Sljedeći 293... Neju an Ahdel užati Al al Evan, kodi selahho, ali se v tehedmoeddininen la yakhud, la Jehudu ala Eih Ežra. Ker zabrana uzimannja uh, zabra naplačivanja zabrana naplačivanja učenja Ezana. Zbog greči poslannika semsem i uzmi uzmi mo jezina, hmm. koji ne naplač ko naplači učenje zana. Steo da ispravno da ovaj hadis iako je prihvatljiv radostojan e, ili ispravni bliže dobar da ovaj hadis ne ukazuje na zabranu nego da je bolji znači ne na zabranu nego da je bolji da osoba koja uči e, koji uči jedan kamet da se da ne plaćaju ako se može nač osoba koja uči za učenje za a narodovi da i kameta koja neće uzmati koja nećete da da je bolji Ako ne može, ako se može dugačije, znači vezano za držanje osobe za učenje kameta, ne ima smjernita da se da se plaća učenje. Učenje, znači ne plaća sa učenje, nego se plaća za uzimanje za to vrijeme. 694. Vo izano ezan za Ahiden liqadaifa wa'at, ikako uči jedan ezan za Uh, za naklanjavanje propuštenih namaza, u uh, kai u kai kulli salatin, au chi kame za svaki namaz propušteni. propuštenih. Nači je jedan ezan, a uh, i kame za svaki namaz koji je propušten ako je prošlo više namaza. Daenuhu sallallahu alejhi ve sellem fil handaki amar uh, Bilalen fa adhana radiyu kaze da na ubici na Khandaku. Poslanici Bilal radiyu da proči ezan, tum aqama fa salal zuhr, kaže zatim je Uh, pručio i kamet pa je klanjio podne, thuma aqama fasala asr kaže zatim pručio i kindio thuma aqama fasala magri pa zatim kaže, pručio i kamet pa je klanjan akšam pa je pručen thuma aqama fasala isha kaže zatim pručen i pa je na jacija <coughs> ovo je u rivajetu da su izostali i podne i kindio i akšam i jacio je tako? a mi smo dostali malo rivajete da su, su izostavili i kindio A ovde se spomni da je izostavljen znači ova na, najem handuku da izostavi i podne i kindija i akşam i Acija. Pa su tanijatsve oti dan put ovim redoslijedom. Dobro. 295 kaže vaježme obeyna salatein bi adan i vakamati niksal salatun fi arfa li salati duhri asr wofimu zalifil ima sallal magrib wal asha kaže kaže uh, spajanje između dva namaza Spaja se sa jezanom, jednim ezanom, jednim ezanom i dva ikameta. Kada se spava dva namaza, znači podne i i Kindija i lakša miljacija, znači uči se jedan ezan i dva ikameta za svaki namaz po, po jedan ikamet pred, pred sami namaz. Kaže zbog poslova poslanika sallallahu alajhi na Refatu, tako klanju na Refatu, znači podne i Kindiju i na muzelifi kaže klanja akşamijacu. A što tačno doslušo hadisom Tefekon al-ibari Kaže vojestahabul ilma edine en yakune mutawaddian. Nima ruvi anhu, la ju ezzinu id la mutavadir. Kaži Mustahab je da mu ezzin, kaži, bude pod abdestom, zbog toga što se prenosi, da u hadisu da je poslani Sala rekao, la ju ezzinu Ezan osim onaj koji je pod abdestom, hadis je slab. Tako da, znači, ne potvrđuje se ovaj propisa ovim hadisom, da hadis je slab. Dalje sljedeće, en je stakbil al kibla, Lijanil mu'edzini mu rasulaj s.a.s. kanu iedzinune mustaqbilil qibla. Kaže i mustahab je, znači nastavlja se na prijethodno, mustahab je da se okreni u pravcu qibla je mu'edzin. Jer kaže, uh, uh, uh, oni koji sučuju ezan, Allahomu poslaniku s.a.s.a.s. kaže, bili su učili ezan okrenuti u pravci qibla. Svi ne ovdje navodi na navodi hadis dietu spomento nego samo spomnikao props <clears throat> Kažu voj uezino ala mekanin murtafiin li fi ali e, muadinihi sallallahu i kaže treba da uči jeza na uzdignutom mjestu zbog postupka e, onih koji, čuli, koji su učili ezan poslaniku sallallahu alayhi wasallam i ovdje je opće poznana znači, i opće prihvaćana stvari i odatle je nastalo ono da se uči jeza na monari monara nije poslala za vrijeme poslanika sallallahu ali je mi minaret nego je to zateknuto u šamu pa je u šamu, znači kad su uzeti, uzeti objekti kada su uzeti određene bogomalje od, od prethodnih vjera i na njima su bili nekakvi napravljeni na kakvi ovaj Uh, građevine, stubovi koji su bili pored, pa se na njima uh, pa je praksa nastala od tog da se na njih popije, popne moezin da uči ezan. Znači to nije bilo za vrijeme poslanika sasrnem, nego je bila, ali se penjao kako došlo u nekoliko rivadete, ražnim rivadetima, da, da bi se bila penjao, znači da nije se penjao na, na, na mešći od poslanika sasrnem, nego se penjao na susjednu kuću pa bi uh, sa krova susjedne kuće učio učio bi ezan. Sledeći kaže, va jeteresel idha edhene, va jahdur idha eqame, lima rubi anhu sallam sallam kale idha edhente fateresel, idha eqamte fahdur. Kaže, treba polahko učiti, polahko se uči, kaže, ezan, a brzo ili brzo se uči iqamet. Zato što kaže što se prenosuje od poslanika s.a.s. hadis u kojem došao iza edente kada učiš ezan feta resel, uči polahko i razvuci, znači i polahko i da se razvuče. Karvo iza edente fahdur, a kada, e a kada učiš i kamet, kaže kratko i brzo provuče. Ovo je slab hadis, znači iako je tako su u praksi uči, znači ezan se uči polahko, se razvuče se, a, a, a kamet se uči kratko i brzo. Uh, Brži, uh, uh, ali ovaj hadis slab. Vala jahruž minan mesjidi, ba'de le dani lima ruvije anhu, sallallahu wa sallam, enahu kale. Uh, Kaže, ne, ne treba izaći iz mesjida, nakon nezana, zbog toga što se prenosio od poslanika, sallallahu wa sallam, da je rekao, idha uh, kuntum fil mesjidi, fenudje bi salati, kada ste u mesjidu, a uh, i budi uh, prouče nezan. Poz, pozvano na namaz fala yahsud ahadukum hanta yusallene kad neka, niko, ne od, neka niko, od vas, niko od vas ne izlazi sve dok se ne klanja uh, ovaj hadis je znači iz radost pri privatlje wa qaulih abihi qaul a, a, a, a, a, a kaji zbog riječi buhuriri limen ko a, ko uradi to ko, znači ko izađe iz meščida nakon što proči ezan a a a asa abul qasim kada je rekao za, za osobu koja izašla með sedangkanoš od proči ezan rekao kaže štiće ovog onje kaže neposlušan ebu kasim to je poslednik sallallahu ali ve dedusun doš bijega musta je ovo će poznato znači to da kad se proči ezan da ne treba izaći džamii kad u kom slučaju u slučaju ako ćeš izaći rez je to, da li je to haram ili mekruh. Naći ovde se misli uh, ak ćeš izaći iz mešhida proučeni jeza na ti u mešhidu ili kod mešćida, i ti odeš i uh, odeš negdje i neišplanjaš. Znači tada je uh, haram ili mekruh. Međutim ako ćeš otići na neko drugo mjesto i uh, sići neki drugi džemat, na neku drugu džamiju, znači nema smjetni da se ode. E, osim u nužde naravno ako osoba znači zakasni šta ja znam na voz, na avion, na autobus, na tramvaj i tako dalje mora otići, mora apsizati onda onda ne, ne odnosi se propis na njega. Ako uzmemo da je haramio. Ja. A kako će biti haram ako je u osnovi, ako uzmemo po većini učenjaka, u osnovi je planjanje u džamatu mustehap. Potvrđeni sunet, a ne a ne vađib, onda ne može biti napuštanje a, a, džami nakon učenja jezana da bude haram po većini učenjaka. Dalje, sljedeći, o ježbi džabetu nida bi hudurili džemati bila udhrin. Kaže, vađib je da se odazove na poziv prisustovanjem u džematu bila udhrin li kauli sallallahu alaihi sallam men semi'a nida felem je ti fe la salate lehu illa min udhrin Hadis vjerodostojan, poznat Hadis, sa kojim se dokazuje, između sada ima o njemu određenje slabosti, govor ćemo o njemu, ima određenje slabosti, ali to prihvaćeno kod mnogim Hadisa da je nevjerodostojan, da je prihvatli da se radi po njemu, e, kaže, vađi je odazivanje na poziv sa pristovanju u džematu, na osnovu Hadisa, men samijani da, ko čuje poziv, znači eza, felemjeti, i ne odazove se, ne dođi, Daklanja klanja, fela, salate, lehu, ilamin, uzor. Kaže, ne ima mu namaza, osim ako ima opravdanje. A šta je uzor, ima u drugim privatima, koji šta je to uzor. Sad se misli pod uzorom, pod opravdanje, da ne dođe u džemat. Znači, ovo je jedan od dokaza. Oni koji dokazuju, koji dokazuju da je, da je važi planjati namaz u džematu, onome ko čuje glas moezina. Znači, na to je udaljeno se da čuje glas moezina. Koja je tu glas udalje, zato to zavisi od mjesta sredini i od toga koliko vjetar nosi i zvuk i tako dalje. Uglavnom, ovaj, teško je to odrediti kilometražom i nije isto na brdima. Ako se sa brda uči jezan da se dolje čuje glase odaj daleko, ila da se uči u nekoj kotlini, nekoj dolini, nekoj ravnici. Znači, sve zavisi od, od sredine i mjesta gdje se uči jezan, tako da je to teško odrediti. Ne teško to odrediti ovaj u daljinom šodižem, a danas imamo problemi što se što se ovaj ezan prenosi sa zvučnicima, uči se na mikrofonu sa zvučnika pa tako da onda teško odrediti dokle bi stvari stvarni ezan doprio. A imamo s druge strane da zabro suči ezan naglas, suči tiho skroz, pa ne čuje ni oni što su blizu 100 metara, a kamal neko dalji. Odvilke znači ako bi rekli nekoj toj u osoba koja je daleko neki više od kilometara od mešida znači, a da naći, za najboljačel ni obavezno duži planja u džematu zbog toga što se u normalnim uslovima u normalnim uslovima ne bi se Ezan ču na toj udaljenosti. Oni koji su to mjerili, koji su istraživali se znaju to. Dobro, sljedeći. Znači, ovaj mesela će nam doći propis klanjanja u džematu. On je ovdje znači, izabro stavi, spomenuo to, da je obaveza odazvat se na, na Ezan, da se klanja u džematu onom ko čuje moezina, čuje glas moezina. Znači, na udaljenju gdje se čuje toliko udaljau meši da čujeje Moezina prirodnim glasom. Kaže men ni sa fe ka lese ali danu vela i A što se tiče kaže žena prenešeno je ruvi znači u, u, u slaboj formi u formi slabosti hadisa, Kaže lese ali hina je dano na kametu, ženama nije propisno da učeje ni eza ni kamet kada mislis kada žena klanja u džamatu same. Nije im propisan da uči ni ezan ni kamet. A <gled> slabih hadis. Vola tu adul al-iqamatu wa in talel <gled> al-fasl. Kaže ne treba ponavljati i kamet kad se prouči, iako kaže, iako se oduži taj period od kad je proučen do dok, dok se klanja namaz. Lijanahu sallallahu aleyhi wa sallam dhehebe ba'de ma uqimati salatu, faqtesla wa salla bihim, wa lem, uh, uh, lem tu'idili iqameh. Kaže, okay. jer je poslanih sallallahu aleyhi wa nakon što je i kamet, vratio se u kuću i okupao se, i klanjao je namaz sa shabima, a nije ponovljen iqamet. Ono su nije nipon, prešenu nipon, hadisu da je ponovljen iqamet. Hadis bilješ Buhar je muslim. Načini nema smetnja ako prvo ako se ako pruži određeni uh, duži period da se taj kamet odnosi na taj namaz koji se za poseklanjati. Kaže imamet u eftel minuta dani Lena Rasul sallallahu alayhi uh, wa ahu ikhtaru li Kaže imamet je bolji od učenja ezana. Bit imam je bolji nego muezin jer je Allahu poslanik sallallahu selam u a hulafa uhu i njegovi, e, njegove halife, njegovi nasljednici, kaže izabrali su ihtaru, izabrali su imame da budu imami, a nisu bili muezini, nisu izabrali da budu muezina. E, Narod tu znači e, nema neko direktno konkretno šesko tega koji ukazuje da je bolji imamet od od, od učenja ezana, od mo, od moezina, a znači e, Uh, ovo što ode spomin argument je dovoljni argument da je da je vrijednije bolje biti imam nego muezin. Da ja, zašto ovdje je bitno? Zato je znači što imamo na hadis nagrada za muezina na sudnjim danu. Spomenuli smo tako sjećat za za duge vratove, tako? Pa nam jedan brat donio tumačenje ti dugi vratovi imaju 56 značenja. Ja, šta to znači? Kaervo yahtarul lil adani inda sawtan kaže treba je za učenje Zana osobu kaže koji ima koji ima jak glas da se dalje čuje njegov glas. Mekavolisallahu li wasallam alqihi ala kaderekao kaže alqihi ala bilalin lianahu anta sauten minke. Kad je rekao Allahu zaidu kaže prouči ga znači pouči Bilala kako se uči ezan. Kaže jer, jer je on kaže je anta saute znači njegov glas se dalje čuje od toga <coughs> Hadis vjerodostojan kaže wa yanbaghi an yakuna al mu'adhdinu amina, znači se da mu'adhdinu mora biti Treba Moezin da bude emin, uh, to znači sigurna pouzdana osoba. Zbog riječi poslanika sallallahu uh, alejhi ve sellem, nije povjerljiv. Odnos misli u čemu povjerljiv? u čemu poveli da bude hadis vjerodosan prijatljiv u povjeru smislu toga da zna kad nastupi namasko vrijeme i da vodi računa o tome da u tome pedantan znači da ne bude neki tam šlabajzer neki za dvako uči sad ako, neka prije vremena sad neka posle vremena tako znači ovaj da bude neozbiljna osoba da znači, da bude znači pouzana osoba sigurna Uh, da se može na njegu sloniti potom tom pitanju, da zaista kad nastupi namansko vrijeme, tako da, to je danas lahko, ovaj, na osnovu vaktija koji imamo i na osnovu satova, prije to bilo malo, malo teže, nije bilo lahko odreći čovjeka koji znao da prati uh, ovaj, da prati ovaj, kretanje, kretanje, odnosno promjenu vremena i tako dalje, kada nije bilo satova, kada je, kad satova bili, uh, ovaj, rijetka pojava, pa se moralo znati na osnovu vanjskih uh, uh, pojava, promjena u prirodi, kada je koji namaz nastupio. Boju azzinu wa yuqimu al-munferidu li qali sallalama sallalama uh, uh, rivajetan anillahi azza wa jala unzuru ila abdi hada yu azzinu wa yuqimu salam. Ajfi falah. Kaže, uh, treba pušti da je ni kamet, munferidu, neko klanja sam, u u pustinju, znači kada klanja osoba sama negdje, je bilo je klanja na, na otvorenom terenu ovdje, znači u Hadisu došlo u e, Hadis u vredosti Hadis neka se spominjali e, bili na početku teme temi Ezani Kamet u kojem je došlo da Allah Žešanu kaže Hadis kuci unzuri labli gledaj tu moga roba Hada ovog i e, u Edinu tim uči Ezan i uči Kamet za namaz što znači da je mu stehap bolje uvode da je došlo s tim izrazima, znači da je stehab onom koji, a imam drugih stavučenjaka koji kaže da nije mu stehab, ne rade po ovom hadisu, e, znači da stehab, ispravno da je stehab, znači onom koji klanja sam, svijedno bio upustjen i zatvoreno prostoriji bilo gdje, da prouči ezan i kamet. Zbog ovog hadisa. Bojotinu fi sefer, ili kolis alansanavida safertuma feeddina wa akima. Kaže uh, također propisano da uči ezan onaj da uči ezan uh, onaj koji na putu koji mu safir zbog riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadis mu uh, kada uh, budete putovali kaže ferzi na proučite ezan va qima proučite i kamet sljedeće kaže 309 wala yesihu al-danu qabla illa fil fajr Kaže, nije ispravno učiti ezan prije vremena, prije namaskog vremena, prije na, nastupi namasko vrijeme, ilafi fejr, osim na sabah namazu. I kao li, sallallahu sallam, idha hadarati salatu feliu eddin lekum ehadukum. Kada nastupi namasko vrijeme, neka vam prauči neko od vas Ezan. A, Da završimo puteim. Nači ode od nas pa kaže nije ispravno proučiti ezan prije vakta, osim kaže za sabah namaz, da mislim sabah namaz zbog onog što je došlo da se učio na ezan prije, prije nastupanja zori, onaj prvi ezan što se učio za vrijeme posljednika salatdan, sad i danas se uči na nekim u nekim mjestima, u stvari ezan prvi koji se uči da obavije si ono koji klanja do posljednjeg klanja da vrijeme se hura a ono koji spava da ga probudi da može se hurat. Dobro. Sljedeći kaže: "Vani urai alqati an-nas". <coughs> Ali marubi anhu sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Omanu an-nas ala salatihim wa suhurihim almu'adhinun". Kaže da vodi računa o vremenu za ljude, kaže zbog onoga što prenosi hadis. Da e poslaniki sallallahu alejhi ve sellem rekao Uh, umenao povjerljivi umenao nas, znači povjerljivi ljudi od ljudi, među ljudima uh, na ala salatihim za njihov namaz u osuhurihim i za njihov sehur su kaže mu ezini mu ezini znači da hoće da kaže da, je, da treba voditi računa o nastupanju namaskih vremena je se ljudi povode za njima i za sehur i za klanjanje namaza u oju ezinu ka imen li kaulihi sallallahu alaihi ve sellem Ali Bilalin uh, kum Kaži ezan suči su stojeći, stojeći u položaju. Zbog riječi poslanika sa sada kada je rekao Bilal kum fa uh, ustani pa prouči ezan. <coughs> Hadis iz Buharija, "Vakan mu'ezzinu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yudinu na qiyam", kaži a mueznine lahu poslanika zalallahu ali wasallam su učili ezan stojeći. A ko je sve bilo od mozejina poslanika sallallahu alejhi ve selam koliko smo nabrojala ashaba. Ove dosada smo. Imamo Bilal, to je jasno. Od la ibn Zaid i Ebu. A? Uznam tu to je treći, ima četvrti koji. Ko priča ovi? Ko navodi najviše u svojim knjigama onaj, kad nabraja? Oni koji su štitili lahopostanika branliga, to su ti tirzavi. Oni koji su bili njegovom vezini, oni koji su bili pomagali, oni koji su zašavali njegove naredbe, ovo, ovo, koji su... Ko to navraju u svojoj knjizi? Ibn Khaym al-Džewzi, u svojoj knjizi Zadol Mead, to je inače biografska, uh, Sirak, to je knjiga Sirri, najbolja knjiga o siri koja je napisana, gdje on, uh, on, problem tih knjiga što on ubacio mnoge uh, fikske mesele u nju. I čak cijeli su neke akidetske, uglavnom fiskke mesele. Pa je, pa je tako ispalo da ima mnogo mnogo tomova knjiga. Inač, kad se odbacu ni fiske mesele ili akidetske, pa kad ostane, znači, onaj, samo dio i Siri, to je jedna jedna od, kao što napisamo u Htesari, jesmu Hamnev do Leham, za Adol Mad, u kojim je, znači, samo ono što je što je prinačeno u Siri. Ibn Qaim je imao tu karakteristiku da je navodio to je Allahog posljednika, bili su ti i ti, ti, pa na i njihove imena. Naravno nas je da, da, da zasnuje to na vjerodosvenim dokazima, a često bi jel navio neki stvar za on mislio da je vjerodosvena, a u stvari spostaje se da je zasnola na slabom hadisu, što je stvar tumačen, razilaženja, ocjene hadisa. Dobro. Volehva ni uezine, a li uzrin, kaže i dozvoljeno da uči Ezan sjedeći, ako ima o prodanju za to, Potre, znači uzro potrebu za tim, kaže lene eba Zayd lene eba Zayd eh, sahiba Rasulullah sallam sallam kanu ju azdinu ka'iden vokad usibet eh, ridžiluhu fi se vidila jer kaže Ebu Zayd eh, eh, ashab Allaho poslanika sallam sallam kaže učinjuje eh, Ezan sjedeći jer kaže njegova noga bila pogođena na lahom putu toku džihada vela jelzemu Če voilà yuzman yu'azzin fi al-masjid aw Kaže nije uslov da mora učiti ezan u mešdidu ili iznad krova. Na krov. Ali ana bilal kana yuzinu ala sathi imara atin min bani najjar. Ee be be Kaže nije kaže nije obaveza da mora učiti ezan znači u mešdidu ili iznad na krovu meščida ili da naš imam inarete kaže zato što Bilal kaži, bila ali kaže učio ezan kaže na krovu na krovu kuće od žene ibn Nedžara a njina kuća kad bila bila višlja od meščida poslanik as-salatu selam ono doba ida tanafas a jama'atan fi al-adhan as asx mebainuhum kada se e, spore ili natječe grupa, ko će da prouči ezan? Svako od njih hoće da prouči ezan. Kaže, onda se izvrši izlačenje među njima. Ali kao li sallallahu a.s. Thume lem yeđidu ila en jestehimu alihi lestehemu. Kaže, a zatim da ne nađu, ovdje govori o vrijednosti toga učenja ezana i u prvom safu onaj hadis, spominjali smo prijedhodno, Kaže, znači, ako, ako dođe do tog, znači, u kome se, u Hadisku, u se postiče da se, da se klanje u prvom prvom safu i vrijednost klanje u prvom safu i učenja je zana, pa kaže, do tije mjere, kada ne bi, ne bi se moglo odvijeti ko će da prvo uče je zana, da, da koda bude u prvom safu, ako je popunjeno, e, osim, znači, na drugi način, osim da se izabere, da se, da se izlači koda, na bilo koji način da se izlači, kaže, e, propisano je da izlače tada ako pa me ako dopadni da on uči ezan ili da uđu prvi saf. Dobro, a sljedeće kaže والله يثوب الا في الفجر واتثويب قوله الصلاه خير من النوم. Kare والله يثوب nauči kaže da svib svar znači uh, dodatak u ezanu es-salatu khairu minanau. To kozana Es-salatu khairu minanau namaz je bolji od spavanja a uh, kaže wallahi thawab da uči tathrib ne dodaj ovu as-salatu khairu osim kaže na sabah namazu zato uh, što se prenosi od poslanika sallallahu alayhi uh, ve sellem llima ruvi an bilal što se prenosi od bila radijallahu anhu kaže amrni sallallahu alayhi ve sellem an utawwab fil fajr naredio je poslanik sallallahu alayhi da učim tathrib znači as-salatu učim taj dodatak na sabah namazu wa nehani an utawwab fil fil Aisha kaže da, branim, da učim da uh, za jaciju namaz. Ovaj hadis je slab ima slabosti u sebe. Euh a spomenuo sam prošli put da ima ovaj uh, da uglavnom Šejh Albani kada je napravio analizo hadisa koji govori o dodatku ja selatu Khairumene neu došao do zaključka da uh, hadis koji su privatniji koji su vjerodostavni po ovom pitanju da se ostvari učenje ne Haerumineu odnosi na ona ezan prije sabahskog ezana koji se za noćni namaz. Da se odnosi na taj ezan i da je u njemu spomenuto ovaj dodatak, a da nije spomenuto da se uči ezan na sabahskom ezanu i zato on bio tog stava. Da nije propisan da se uči Eselad Haerumineu na Sabaskom ezanu, nego da se uči na onom, na, na onom ezanu prije sabaha koji se učio za noćni namaz i za sehur čime se izdvojio sa tim stavom, odnosno četiri mezebe na džumhu ručenjaka. Jer džumhu ručenjaka smatra da se uči ovaj, ovaj, eselatu hajrumine na sabarskom ezanu. <clears throat> I zadnji što je ispomenuto u ovom povrdu, kaže, men dehale mešđiden ba de ma fihi fe lehu en ju eddine ve jo kime li enes imen malik, kaže, onaj ko uđe u mešđid, nakon što se klanja u džamatu fa lahu an yezina ve yeqima refi'u anas kaže e eh, njemu je dozvoljeno li propisano da proći ezana i kamet zbog postupka anes ibn malika uin sha salla bila je dana da kamaka hoće kaže klanja i bez ezana i bez kameta bohu ve qaul džemaat mene kaže to je stav skupine učenjaka Ovdje nije spominuo još jedan drugi stav, treći stav učenjaka. Znači spominuo da skupno učenjaka kaže, znači ako došao u mešće, dve su klanjali u džematu. Pa kaže, on može da prouči jezan i, i kamet. Ovdje po dezano vjerojatno misli da se ne da se vani uči jezan, nego da se unutar, unutar džami uči jezan. Drugi stav kaže da ne treba učiti jezan i kamet, nego samo klanja. A treći stav eh, eh, odnosno imamo ovde uopšte, imamo razilaženje ovde kod učanjaka. Eh, da, da li se klanja drugi džemat? Tu nude ovaj nije ni spomeno, nego ovde govori o tome znači ko je zakasnio na je, on govori o dežanu i kametu. Znači da li je propisano učiti dežani kamet. A ovde znači ulazi ta mesela da li je uopšte propisano se klanja u džematu nakon što se dođi u mešit proučen eh, plananja u džematručene zanikamet što je mesela za sebe znači što možemo spomenti u oglavlju plananja u džematu a poznato razilaže znači imamo ovaj skupno činiako kaže da nije propisano planjat ponovo džematu nego klanja svako za sebe Druga skupina kažu da je propisano klanjati u džematu, da je propisano klanjati u džematu nakon što je prvi džemat u mešćidu. I jedno i drugi ima argument ima imaju dokaze što je mesela za sebe, vratno će vam ono spomenuti na drugom mjestu. I time smo završli u poglednju za jezan i kame, došli smo za do jedna je mteška, kada je mteška, kada je mteška, kada je tu, kada je tu, kada je tu, je tu, kada je tu, kada je tu, kada je tu, kada Kako mi Kako mi ste hrvši? Jasno, zato da preki, prekinemo ovdje, da odemo u džamiju, da odemo raniju da se klanja tamo. A, a samo možemo odlučiti, ako hoćete, kad se vratimo u džamiju, da, da nastavimo pola sata, da završimo ovo. Ako ne ište, da ostav ćemo sljedeći puti. Kako hoćete? Andelusam... Andelusam and then, and then, and then, then.